Розділ четвертий. Гаразд. Я вважаю, що зараз час кинути цей знедолений погляд на екрани. Як це я у іншій сонячній системі? Це ж взагалі немає сенсу. Що це взагалі за зірка? Боже святий, я ж точно помру. Я трохи погіпервентилював. Згадав, що казав учням, якщо ви роздратовані, глибоко вдихніть, видихніть, порахуйте до десяти. Це катастрофічно зменшило кількість істерик у моєму класі. Я вдихнув. Один... «Два, три... Це не працює! Я помру!» Я обхопив голову руками. «Боже, де ж це збісає?» Я озирнув монітори з надією зрозуміти хоч щось. Дефіциту інформації не було, навіть навпаки. Даних було забагато. Кожен екран мав зручну наклейку зверху. Підтримка життєзабезпечення, стан шлюзу, двигуни, робототехніка, астрофаги, генератори, центрифуга. Хвилинку. Астрофаги? Я подивився на панель астрофагів зблизька. Залошок 20 906 кілограмів. Рівень споживання – 6,45 тисячних грам секунду. Значніше цікавіше, аніж ті цифри на схемі під ними. Воно показувало те, що, як я вважав, було Гейл Мері. Верхсудне – циліндричний з конусом на носі. Це форма ракети, якщо я взагалі їх колись бачив. Судячи по звуженим конічним стінкам стернової, це і була саме передня частина корабля. Позаду лабораторія. Ще далі кімната, в якій я прокинувся. Один. В оточенні мертвих друзів. Я ж моргнув і витер сльозу. Прямо зараз немає на це часу. Я викинув це з голови і продовжував дивитися на схему. Та кімната мала назву «Спочивальня». Добре, отже вся ця схема співпадає з моїми уявленнями. І приємно знати офіційну назву речей. Під опочивальнею була значно коротша кімната, не довше за метр, що називалася Комора. Ага! Певно, на підлозі є панелі, яку я минув. Я собі в голові поставив відмітку. Перевірити це пізніше. Але було іще. Значно більше. Під Коморою було місце, яке мало назву Кабельна. Жодного натяку на те, що це таке і навіщо існує. Далі корабель розширявся, і розташовувалися три циліндри розміром з мої маленькі відсіки. Прилаштовані одне до одного. Мені здається, що збирали цей корабель у космосі, і найбільший можливий діаметр, що його можна було запустити у космос, був близько 4 метрів. Три циліндрів я б оцінив як 75% усього об'єму судна були позначені як паливо. Зона палива була розділена на дев'ять менших циліндрів. З цікавості я викликав екран для того одного баку. Напис означав «Астрофаги – 0,00 кг». Також там була кнопка «Скинути». Що ж, я не впевнений, чому я тут, або до чого взагалі усе це, але я точно не хочу натискати жодної кнопки, на якій написано «Скинути». Скоріше за все, ситуація не настільки кепська, як здається. Це паливні баки. Якщо паливо витрачене, то судно може скинути бак, аби зменшити масу і розтягти наявне паливо надовше. Саме з цієї причини ракети, які злітають з землі, мають декілька ступенів. Цікаво, що корабель автоматично не скинув їх, коли вони спустіли. Я закрив вікно і повернув загальну схему корабля. Під кожною з цих потужних паливних зон була трапецивідна місцина з позначкою «спін-двигун». Цього терміну я ніколи не чув, але якщо він у задній частині судна і має слово «двигун» у назві, то я підозрюю, що це реактивна система. «Спін-двигун», спін двигун Я закрив очі і спробував поміркувати про це. Нічого не сталося. Я не маю змоги викликати спогади за бажанням. Я ще не зовсім до цього дійшов. Я безвідривно дивився на схему судна. Чому це тут 20 тисяч кілограмів астрофагів на борту? Маю я одну серйозну підозру. Це паливо. А власне, чому б і ні? Астрофаги можуть рухатися самостійно і мають абсурдну енергоємність. Це ж бузна скільки мільйонів років еволюції знадобилося, щоб стати вдатним у цьому. Це як кінь енергетично ефективніший за вантажівку, так і астрофаги більш енергетично ефективніші за космічний корабель. Добре, це пояснює, чому на борту купа купе з Це паливо. Але навіщо на цьому екрані схема корабля? Це ж як помістити креслення авто на показник кількості палива в баку. Цікаво, що схема не зовсім турбується про приміщення. Вона просто не показує, що всередині. Просто назва кожної і все. Проте схема дуже детально описує корпус і задню частину судна. Там видно червоні труби, що йдуть від паливної зони до спіндвигунів. Можливо, так паливо потрапляє в них? Але я також бачу труби по всьому корпусу, і вони всі закінчуються на кабельній зоні. Отже, астрофажне паливо в більшості своєї розташовано в баках, але, крім того, ним заповнені всі ємності у корпусі. Навіщо це робити? Ой, і тут ще купа показників температури. Я впевнений, що температура важлива, бо показники є через кожні пару метрів, і всі до одного мають значення 96,415 градусів Цельсія. «Аго, я знаю цю температуру. Вона мені до 100 відома. Звідки? Давай на мозку, давай!» На екрані світилося 96,415 градусів Цельсія. «Ого!» – сказав я. «Що таке?» – миттєво відреагувала Астрат. Це було на другий день в лабораторії. Є вона полягала, щоб я був єдиною особою, яка розглядала астрофагів як мінімум на даний момент. Вона поклала планшет на стіл і підійшла до оглядового вікна. «Щось нове?» «Типу. Середня температура астрофагів становить 96,415 градусів за Цельсієм». «Це досить гаряче, чи не так?» «Еге, майже точка кипіння води», – відповів я. «Для будь-якого життя на Землі це було б смертельним. Але для штуки, які комфортно біля Сонця, хто зна». «То що такого видатного?» «Їх не вдається ні підігріти, ані охолодити» пояснив я, вказуючи на експеримент, що проходив у полум'ї. Я. я на годину помістив трохи точок у холодну з льодом воду на годину. Коли дістав, то вони мали 96,415 градусів за Цельсієм. Потім я прогрів одну з лабораторних печей до 1000 градусів, і знову-таки, коли дістав, то вони мали 96,415 градусів. Страт міряла кроками підлогу біля вікна. «Можливо, в них неймовірно ефективна ізоляція?» Була така думка, тож я провів наступний експеримент. Я взяв дуже маленьку краплю води і помістив в неї декілька астрофагів. За декілька годин уся крапля мала температуру 96,415 градусів. Астрофаги нагріли воду, а отже теплова енергія з них таки виходить. І до якого висновку ви дійшли? Я спробував почухати голову, проте на заваді став вініл костюму. Ну, ми знаємо, що крапки містять чималий запас енергії всередині. «Я вважаю, що вони використовують його для підтримки температури тіла. Так само, як і ви, і я». «Теплокровні мікроорганізми?» – запитала Єва. «Схоже на те». Я знайзав плечима. «А скажіть, як довго я буду єдиним, хто над цим працює?» «Допоки не перестанете відкривати нові речі». «Один хлопака в лабі? Наука так не працює», – спробував пояснити я. «Мають бути сотні осіб, що працюватимуть над цим по всьому світу». Ви не єдиний, хто має такі думки. Мені сьогодні телефонували керівники трьох різних країн. Значить, допустіть інших науковців сюди? Ні. Чому ні? Вона на мить відвела погляд, потім глянула крізь вікно прямо на мене. Астрофаги – це позаземний мікроб. Що якщо він здатен інфікувати людину? Що якщо він смертельний? Що якщо костюм хімзахисту і неопренові рукавички є недостатнім захистом? Чекайте хвиленку, задихнувся я. Я що, підослідна морська свинка? «Я морська свинка!» «Ні, це не те саме», – відреагувала Астрат. Я дивився в її очі, вона дивилася в мої. «Добре, це точнісінько те саме», – сказала вона. Дідько, вилеєвся я, я. Це ж зовсім не круто!» «Не драматизуйте», – відказала жінка. «Я просто роблю все безпечно. Просто уявіть, що б сталося, якби я відправила Астрофаїв в найвидатнішим мізкам планати, і вони всі їх убили. Ми б дуже швидко втратили найпотрібніших у даний момент людей». Я таким ризикувати не можу. Це не якась малобюджетна стрічка страт, насупився я. Патогени розвиваються поволі, аби вразити певного носія. Астрофаги раніше ніколи не були на землі, варіантів зараження людини просто немає. До того ж, пройшло вже декілька днів, а я живий. Тож відправ це справжнім вченим. Ти справжній вчений. Ти справжній вчений. І ти робиш прогрес так само швидко, як і будь-хто інший робитиме. Не жодного сенсу ризикувати іншими життями, поки ти сам не даси цьому ради. «Ти жартуєш?» – запитав я. «З парою сотен міськів, які б над цим працювали, прогрес був би значно швидшим, аніж...» «Також найнебезпечніше захворювання мають щонайменше три дні інкубаційного періоду». «То ось в чому справа. Решта світу матиме можливість прийняти участь. Свого часу». Єва повернулася до столу і взяла планшет. «Але наразі це лише ти один. Як мінімум скажи мені, з якого лайна ця штука взагалі зроблена. Потім ми поговоримо про передачу її іншим науковцям». Вона закінчила і стала читати з планшету. Розмову закінчено. І вона закінчила її тим штибом, який мої учні називають добити лежачого. Попри мої найкращі спроби, все ще не було жодного натяку на те, з якого лайнаці астрофаги взагалі зроблено. Вони не прозорі для світла будь-якої довжини, що ним я пробував їх просвічувати. Видимий, інфрачервоний, ультрафіолетовий, рентгенівський, мікрохвилі. Я навіть поклав декілька астрофагів у прилад для опромінення і піддав їх дії радіоактивних частин акцезіо-137. В цій лабораторії було все. Я назвав це тестом Брюса Баннера. Тест Брюса, також відомий як протокол Брюса, це стандартизований тест для оцінки фізичної витривалості та кардіореспіраторної підготовленості. Він був розроблений американським лікарем Робертом Брюсом у 1963 році і використовується для діагностики стану серцево-судинної системи. Ім'я мені сподобалось В будь-якому випадку навіть гамма-промені не могли пройти крізь цих маленьких потвор. Це як вистрелити 50 калібром у листок паперу і отримати рикошет. Це просто не мало жодного сенсу. Я знову нахилився над мікроскопом. Маленькі крапочки сиділи собі на склі там, де і провели останні години. Це моя контрольна група. Цих тортурам різним світлом піддано не було. Чи ж не беру я важкого в голову?» Бурмотів я собі підніс. Покрутився по лабораторним шавкам, аж поки не знайшов те, що шукав. Наношприци. Рідкісний і коштовний інструмент, проте вони тут були. В основі їх лежали маленькі тонюсінькі голочки. Достатньо малюсінькі і гострі, аби проштрикнути мікроорганізми. Одним із цих малят ви могли б з живої клітини витягти мітохондрію. Повернувся до мікроскопа. Що ж, добре, ви маленькі, невірні. Ви стійкі до радіації, це я вам дозволяю. А як щодо ножа в пику? Зазвичай, наношприци керуються точно контрольованими апаратами, але я просто хотів поштрикати трохи і тому не турбувався про цілісність. Я ухопив цангу, яка по-нормальному і мала кріпитися до апаратів, і підвів голку в поле зору мікроскопу. Так, вони звуться наношприцами, але взагалі-то мають ширину 50 нанометрів. Незважаючи на це, голка виглядала тоненькою відносно 10-мікронного астрофага, приблизно 1,20 довжини. Я проштрикнув крапку, і те, що сталося потім, повністю виходило за межі мого очікування. Перш за все, голка пройшла. Жодних сумнівів. З усім їх опором світлу і радіації виявилося, що астрофаги з гострими предметами справляються не краще за будь-яку іншу клітину. Чим більший отвір я пророблював, тим більш прозорою ставала клітина. Більше невиразна чорна крапочка, але клітина з органелами і усім іншим, що будь-який мікробіолог на кшталт мене хотів би побачити. Ось так просто, не наче вимикачем клацнули. А потім вона померла. Розірвана кліткова оболонка просто віддала богові душу і повністю розмилася. Від існування у формі зв'язного круглого об'єкту до драглі без зовнішньої оболонки, що поволі розпливалися. Я взяв з полиці звичайну голку і всмоктав рештки. «Нарешті!» Вигукнув я. «Одну вбито!» «Вітаю!» Страдне не відривалася від планшету. «Перша людина, що вбила чужинця. Чистісінький Арнольд Шварценеггер у хижаку». «Гаразд, я знаю, що ви намагаєтеся бути смішною, але той хижак загинув через закладену бомбу. Першою людиною, що насправді вбила хижака, був Майкл Харіган, той, що грав Денні Гловера у хижаку 2. Вона секунду дивилась мені у вічі крізь вікно, а потім похитала головою і підвела очі вгору». Штука в тому, що тепер я можу сказати, з чого зроблені астрофаги. «Справді?» – Єва відклала планшет. «Вбивство їх допомагає знайти відповідь?» «Я так вважаю. Воно більш не є чорною точкою. Світло проходить наскрізь. Яким би дивним не був блокуючий ефект, він більше не працює». «Як ви це зробили? Що її вбило?» Я пронизав зовнішню клітинну мембрану на нашприцем. «Ви приштрикнули її патикою? «Ні!» – вигукнув я. «Ну, так». Але це було дуже наукове штрикання, дуже науковою іпотикою. Вам знадобилося два дні, щоб придумати, як проштрикнути іпотику? Ви помовчіть там. Я переніс голку під спектроскоп і видавив астрофальську рідину на платформу. Потім загерметизував камеру і запустив аналіз. У очікуванні результатів переступав з ноги на ногу, як мала дитина. Страт витягнула шию, щоб бачити мене. Отже, чим ви зараз займаєтесь? Це атомно емісійний спектроскоп, відповів я. Я вам раніше про нього розповідав. Він направляє рентгенські випромінювання на зразок, щоб розворушити атоми, а потім фіксує довжину хвилі. Взагалі не спрацювало, коли я просвічував живого астрофага. Проте тепер, коли магічні властивості, які зупиняли світло, зникли, все має запрацювати. Мажина біпнула. Ну, добре, ось воно. Час зрозуміти, які елементи використовує форма життя, що обходиться без води. Я переглянув світлодіодний екран. Він показував всі піки і називав елементи, що їх формують. Я мовчки вирячився на дані. Ну? запитала страт. Ну. Ем, це вуглеці азот. Але основна маса зразка це водень і кисень. я зітхнув і гепнувся на стілець біля апарату. Співвідношення водню і кисню два до одного. Що тут не так, що це означає? Це вода. Астрофаги в основному складаються з води, і рот відкрився. Як? Як те, що існує на поверхні сонця, може складатися з води? Я знизав плечима. Можливо, через те, що вони підтримують внутрішню температуру в 96,415 по Цельсію, то зовнішнє середовище на них не впливає? Що це взагалі означає? Я обхопив голову руками. Це означає, що всі мої наукові статті помилкові. Що ж, це ударний ще поясу. Та все одно у цій лабі я почувався щасливим. І вони мали запросити розумніших за мене, бо ось вам я, ще одна зірка в кораблі, який рухають астрофаги. То чому ж я тут? Все, чого досяг, то це довів те, що, у, що я вірив протягом усього життя, виявилося помилком. Думаю, що це я пригадаю згодом. А на тепер я хочу дізнатися, що це за зірка. І навіщо ми побудували корабель, що привіз людей аж сюди? Це все важливо вже, будьте певні. Але прямо зараз в наявності цілий відсік на борту, який я ще не дослідив. Комора. Можливо, мені вдасться відшукати щось, що пасуватиме краще за саморобну тогу. Я спустився вниз по драбині в лабораторію і нижче, в обочивальню. Мої друзі лишались там. Лишались мертвими. Я намагався не дивитися на них. Вдивлятися в підлогу, аби помітити хоч натяк на панель доступу. А нічогісенько. Тож я став на карачки і почав повзати у пошуках. Нарешті помітив тонесенький шов, який позначав квадрат. Був прямо під койкою мого товариша чоловічої статі по команді. Він був такий тонкий, що я навіть нігті не міг туди вставити. В лабі є будь-які інструменти, що могли стати у нагоді. Упевнений, що там знайдеться достатньо тонка пласка викрутка, якою можна спробувати підчепити люк. Або... «Гей, комп'ютер, відкрий цю панель!» «Вкажіть люк для відкриття!» «Оцей!» – я вказав на підлогу. «Оцю штуку! відкрий його. «Вкажіть люк для відкриття!» «Хм! Підкрій люк у комору!» «Розгерметизовую комору!» – відповів комп'ютер. Почалося клацання, і панель піднялася на декілька дюймів. Гумова прикладка навколо шва розділилася на двоє. Я не міг її бачити, поки люк був закритий, настільки все пасувало. Добре, що не почав куперсатися. Це було б дуже непросто. Я відірвав з панелі рештки герметику, і вона послабилась. Трохи потаригав, доки не зрозумів, що її треба обертати. Раз повернув на 90 градусів, зняв з пазів і відклав у бік. Всунув голову у люк і побачив купу м'яких білих кубів. Думаю, що в цьому був сенс. Пакування речей у м'які контейнери дозволить вам запихнути їх у приміщення більше. Комора, як і було вказано на схемі корабля, мала у висоту десь метр, і геть забита цими контейнерами. Мені доведеться дістати цілу купу просто для того, щоб туди залізти, якщо я забажаю туди потрапити. Я думаю, що мені так і буде потрібно. Якщо чесно, то це трохи на на клаустрофобію. Намов підвал під будинком. Я охопив найближчий пакунок і потягнув нагору. Вантаж тримався купи завдяки ременям на липучках. Я потягнув кінці у різні боки, і контейнер розкрився, як коробка з китайською їжею. Всередині була купа уніформи. Джекпот! Природньо не те, що випадковість. Хто б не пакував це, він все акуратно спланував. Він знав, що перш за все, після пробудження команді знадобиться одяг. Отже, він у першому пакунку. Там знайшлося більше десятка різних комплектів, кожен у вакуумній упаковці. Відкрив одну навмення. На правому плечі був білий шеврон з блакитним трикутником, в оточеним візерунком у вигляді вінка і літер CNSA. Упізнано було миттєво. Ябутан чи куди? Це лого Китайської національної космічної агенції. На лівій нагрудній кишені табличка з іменем написано «Яу», такий самий іерогліф я бачив на патчі «Гелмері». Звідки я це знав? Звісно, знав. Капітан Яо був нашим лідером. Я тепер бачу його обличчя. Молодий, пробивний, очі сповнені рішучості. Він розумів серйозність місії і вагу відповідальності на плечах. Він був готовий до завдання. Суворий, але розсудливий. І ви знали, ви просто знали, що капітан був ладен за мить покласти життя за місію чи свою команду. Я витяг іншу форму. Значно менше за командирову. Патч місії той самий, але над ним московицький прапор. На правому плечі був скошений червоний шеврон, оточений кільцем. Символ Москосмосу. Московицької космічної агенції. Ім'я на Патчі означала Ілюхіна. Це був її одяг. Олеся Ілюхіна. Вона була неймовірна. На 30-й секунді після першої зустрічі ви собі усі внутріші відсміяли б. Просто вона мала одну з цих заразних та товариських особистостей. Наскільки я був серйозним, настільки Ілюхіна була звичайною. Вони час від часу ламали списи через це, проте навіть я не міг опиратися її шарму. Я пам'ятаю, як одного разу він нарешті не втримався і розреготався через один її жарт. Ви не можете завжди бути на сто відсотків серйозним. Я підвівся і подивився на тіла. Вже не суворий капітан, вже неприємна товаришка. Просто дві порожні вичавки, які колись містили душі, але тепер ледь скидаються на людей. Вони заслуговують на більше, ніж це. Вони заслуговують на похорон. Контейнер містив різний одяг для кожного з членів екіпажу. Я випадково знайшов свій. Він був точнісінько такий, як я і передбачав. Патч місії Гейл Мері з американським прапором внизу, лого НАСА на правому плечі і нашивка з іменем Грейс. Я вліз у комбез. Покопавшись ще трохи, я знайшов взуття. Взуттям його було важко назвати насправді. Просто товсті шкарпетки з гумовими підошвами. Пінетки, які не ковзали. Я думаю, що це все, що нам треба для місії, тож узяв і узув. Потім я узявся за похмуре обов'язок одягання товаришів, яких не стало. Комбінезони навіть трошки не підходили, зморщеним висохлим тілам я навіть пінетки натяг. Чому би ні, це наш однострій, а мандрівці заслуговують бути похованими у однострої. Я почав з Илюхиною. Вона майже нічого не важила, я ніс її на плечі, поки піднімався сходами до Стернової. Діставшись з приміщення, поклав тіло на підлогу і відкрив шлюз. Скафандр був громіздким і стояв на дорозі. По частинам його було перенесено до кокпіту і посадовлено в крісло пілота. Потім я поклав у в шлюз. Підписи над органами керування шлюзом були досить зрозумілими. І тиск всередині шлюзу, і навіть зовнішній люк можна було контролювати з головного пульта. Навіть кнопка скидання була. Я зачинив люк і розпочав процес викиду. Все почалося з зудіння сигналу тривоги миготінням лампи всередині шлюзу і навіть голосовим відліком. Всередині перехідної камери було три кнопки відміна, що ми готіли по-своєму. Будь-хто, хто опинився в шлюзі під час викиду, міг легко перервати процес. Як тільки відлік було закінчено, в шлюзі лишилося, згідно показників приладу, 10% атмосфери. Потім відкрився зовнішній люк. Олеся зникла з шипінням. Через постійне прискорення судна тіло просто впало донизу. «Олеся Ілюхіна», – промовив. Не пам'ятаю її віри, чи взагалі вона мала хоч якусь. Я не знав, яких слів вона бажала б. Ну, хоч ім я її пригадав. «Я ввіряю твоє тіло зіркам», – здавалося підходящим. Банально, певно, але мені стало легше. Потім я переніс до шлюзу капітана Яо. Поклав всередині, загерметизував люк і так само провів викид решток. «Яо Ліджи», – промовив я. Не знаю, звідки я знав його ім'я. Просто сплило в пам'яті. «Я ввіряю твоє тіло зіркам». Шлюз зачинився, і я лишився сам. Я і так був на самоті, але тепер я точно один. Єдина жива людська істота в радіусі як мінімум декількох світлових років. Що мені було відомо? «З поверненням, містере Грейс», – сказала Тереза. Всі діти сиділи за партами, приготувавшись до уроку науки. «Дякую, Терезо», – відповів я. «Вчитель, що вас заміняв, був нудним», – втрутився Майкл. «Ну що ж, я не нудний». Я взяв з кута чотири пластикові корцини. Сьогодні ми роздивлятимемося гірські породи. Добре, добре, можливо, це буде трохи нуднувато. Діти посміхнулися. Ви розділитеся на чотири команди, і кожна команда отримує корзину. Ви маєте розділити породи на магматичні, осадові та метаморфічні. Команда, що закінчить першою, розкладе породи правильно, отримає мішечок з бобами. А ми можемо обирати команди? захоплено поцікавився Тренк. Ні, це лише призведе до купи драм тому що діти – це тварини, жахливі-жахливі тварини. Всі засміялися. Команди будуть складені за алфавітом, Отже перша команда… Ебі підняла руку. Містер Грейс, можна я задам питання? Будь ласка. А що відбувається із сонцем? Раптом увесь клас став значно більш уважним. Мій тато каже, що це не проблема. Почулося від Майкла. Мій тато каже, що це змова у владі. Сказала Тамора. Добре. Я відклав корзини і вмостився на край столу. Отже, в цілому ви знаєте, що таке водорості в океані, так? Тож знайшовся вид водоростей, що росте на сонці. «Астрофаги?» – запитав Гаррісон. Йо ледь не впав зі столу. «Де... де ти почув це слово?» «Вони тепер це так назвали», – відповів Гаррісон. «Це президент їх так назвав у зверненні минулої ночі». Я настільки був ізольований в тій лабі, що навіть не знав, що президент зробив звернення. Позавчора я винайшов це слово для страт. За цей час воно від неї дійшло до президента і медіа. Нічосі. Так, добре, астрофаги. І вони ростуть на сонці, чи поблизу нього. Люди не впевнені. То в чому проблема? Запитав Майкл. Водорості в океані нам не шкодять. То чому водорості на сонці мають? Чудове питання, я вказав на нього пальцем. Штука в тому, що астрофаги почали висотувати багато сонячної енергії. Ну, не те, щоб дуже багато, просто невеличкий відсоток. Але це означає, що Земля отримує енергії менше на цей самий відсоток. І це вже може спричинити реальні проблеми. «Отже, буде трохи холодніше, типу на декілька градусів?» – запитала Еббі. «Теж мені велика справа». «Люди, ви ж знаєте про зміну клімату, вірно? Як наші викиди СО2 спричиняють великі проблеми з навколишнім середовищем?» «Мій тато каже, що це не насправді», – озвалася Тамора. «Що ж, це насправді». «Відповів я. Щоб там не було. Усі проблеми з природою, які ми маємо через зміну клімату, вони сталися через підвищення середньої температури у світі на півтора градуси. Ось так. Лише один з половиною градус». «А наскільки ці астрофажні штуки змінять температуру Землі?» – запитав Лютер. Я підвівся і поволі почав ходити перед класом. «Ми не знаємо». Але якщо вони розмножуватимуться як водорості, з тією самою швидкістю, то кліматологи кажуть, що температура землі може впасти на 10-15 градусів. «Що ж буде?» – не дивговав Лютер. «Погано буде. Дуже погано. Багато тварин, цілі види виморуть, тому що їх ареали мешкання стануть дуже холодними. Води океану стануть також дуже холодними, і це може призвести до колапсу усього харчового ланцюга». Тому навіть види, що виживуть при нижчій температурі, можуть померти від голоду, тому що вся їх їжа вимре. Діти вирічилися на мене ошелешено. Чому їх батьки їм цього не пояснили? Скоріш за все, через те, що самі не розуміли. До того ж, якби мені давали паценту за кожен раз, коли я хотів вмазати батькам за те, що не вчать дітей хоча б найбазовішим речам, то назбирав би досить монет, аби всипати їх у шкарпетку і вмазати батькам в женею. «Тварини теж виморуть?» – нежахано прошепотіла Еббі. Ебі приймала участь у змаганнях з верхової їзди і проводила більшість часу на молочній фермі дідуся. Людські страждання дуже часто є абстракцією для дітей, але страждання тварин – це зовсім інше. Так, мені шкода, але дуже багато сільськогосподарських тварин загине. Більше того, на суходолі зникнуть рослини. Їжа, яку ми вживаємо, стане рідкістю. Коли таке відбудеться, суспільний порядок часто зникає і… Я припнувся на цьому місці. не ж діти. «Чому мене взагалі так далеко понесло?» «Скільки?» – почала Еббі. Я ніколи не бачив, щоб вона не могла дібрати слів. «Скільки я часу перед тим, як це станеться?» Кліматологи вважають, що це станеться десь за 30 років. От просто раз, і дітлахи розслабилися. «30 років!» – засміявся Тренг. «Це ж вічність!» «Це не так вже й довго», – не погодився я. «Хоча для купи 12 і 13 річок щотридцять що мільйон однаково». Я можу бути в одній команді стресі, коли сортуватимемо камені?» – запитав Майкл. «Тридцять років. Я вдивлявся у їх маленькі обличчя. Через 30 років вони всі будуть на початку четвертого десятка. Вони можуть прийняти увесь тягар. І простим це не буде. Сидіти, зростатимуть у ідилічному світі, а потім їх кинуть у апокаліптичний кошмар. Вони будуть поколінням, що відчує на собі шосте вимирання. Я відчув, як у шлонку зібрався клубок». Я дивився на кімнату повно дітей. Щасливих дітей. І є досить такі серйозні шанси, що хтось із них у прямому сенсі помре з голоду. Я, забурмотів я, мені треба дещо зробити. Забудьте про сортування порід. Що? Не зрозумів Лютер. Беріться, беріться до домашки. Це вам завдання до кінця години. Просто виконуйте те, що вам задали на інших уроках. Залишайтеся на ваших місцях і сидіть тихо, поки не зазеленчить дзвінок. Я полишив кімнату без додаткових пояснень. В коридорі через дирижаки ледь не впав на підлогу. Добіг до найближчого питного фонтанчика і побризав водою на обличчя. Потім глибоко вдихнув, повернув трохи самоконтролю і побіг на парковку. Їхав я швидко, занадто швидко. На червоне, підрізав. Я б ніколи так не вчинив, але день був особливий. День був... я навіть не скажу вам. Злетів на парковку Лабо і покинув машину під дивним кутом. Пара військових армій США стояла на дверях комплексу. Точнісінько так само, як і два минулих дні, коли я тут працював. Я промчав повз них. «Чи не мали б ми його зупинити?» – почув, як один звернувся до іншого. На відповідь я не зважав. Я увірвався в оглядову кімнату. Природня страт була тут, втупившись у планшет. Підвела погляд, і я вловив іскру щирого здивування на її обличчя. «Докторе Грейс, що ви тут робите?» Через вікно за нею я помітив чотири фігури у захисних костюмах, що порвалися в лабораторії. «Хто це?» – поцікавився я, вказуючи у вікно, і що вони роблять в моїй лабі. «Не можу сказати, що мені до ваш тон». «Мені однаково». «І це не ваша лабораторія, це моя лабораторія. Ці техніки збирають астрофаїв». «Що вони з ними робитимуть?» «Ваша мрія здійснилася». Єва притисла рукою планшет. Я розділила астрофагів і відправила їх до 30 різних лабораторій по всьому світу. Повсюди, від ЦЕРН до відділу ЦРУ з біозброї. «ЦРУ має біоз...» – почав було я. «Не зважайте, я хотів ще попрацювати». «Ваша робота закінчена», – похитала страт головою. «Ми вважали, що це безводне життя. Вийшло, що ні. Ви це довели. І оскільки жодних чужих з ваших грудей не вилізло, ми можемо дійти висновку, що фазу морської свинки теж закінчено. Отже, закін «Ні, я не скінчив. Є ще значно більше, чого вивчати». «Звісно, я», – погодилася вона. «В мене три десятки лабораторій, які ніяк не дочекаються, аби розпочати». «Лишіть тут трохи астрофагів», – зробив я крок вперед. «Дозвольте ще трохи над ними попрацювати». «Ні», – вона теж зробила крок вперед. «Чому ні?» «Відповідно до ваших записів, зразок складався зі 174 живих клітин астрофагів. Учора ви одну вбили, тож у нас тепер лише 173». Вона вказала на планшет. «Кожна з цих лабораторій, великих національних лабораторій, отримає 5 чи 6 клітин. Ось так. Ми опустилися до такого низького рівня наявності. Прямо зараз ці клітини – це 173 найцінніші речі на Землі. Їх аналіз може визначити, чи вцеліє людство». Вона припнулася і заговорила м'якіше. Я розумію. Усе ваше життя ви доводили, що життя не потребує води. Потім сталося неймовірно, і ви отримали зразки справжнього позаземного життя, і виявилось, що воно вимагає наявності води. Це нелегко. Викиньте з голови і повертайтеся до вашого життя. Я сама тут дам ради. Я все ще лишаюсь мікробіологом, який за час кар'єри напрацював теоретичну модель чужинського життя. Я корисний ресурс а з набором вмінь, яких майже ні в кого немає. Докторе Грейс, я не володію розкошами лишати тут зразки лише для того, аби потішити ваше роз'ятрене его. Его? Це взагалі не про его. Це про моїх дітей. У вас немає дітей. Ні, вони в мене є, десятки. Вони щодня приходять до мого класу, і вони всі скінчать свої дні у нічному жахітті шаленого Макса, якщо ми не знайдемо рішення цієї проблеми. Так, я помилявся, що доведи. Мені байдуже, а от ці діти мені не байдужі, тож лишіть мені трохи цих проклятих богом астрафаїв. Вона відступила назад і стиснула губи підвела поглядом мірковуючи ситуацію, потім повернулася назад до мене. Три. Ви можете отримати три астрофаги. Добре. Я дещо розслабився. Я навіть не уявляв, наскільки напружувся. Добре, три. Я можу з цим працювати. Вона щось надрукувала на планшеті. Я лишу цю лабораторію відкритою, вона ваша. Повертайтеся за декілька годин, і моїх хлопців вже тут не буде. Я вже був на півдорозі до костюму хімічного захисту. Я повертаюся до роботи прямо зараз. Скажіть вашим хлопцям забратися з дороги. Єва зиркнула на мене, але розмову не продовжила. «Я маю це зробити заради своїх дітей. Тобто вони не мої діти, але вони мої діти. Я глянув на неї коностас і як каранів поруч мене. Треба над цим поміркувати. Спогади у мене у ривчасті. Видаються досить надійними, проте неповними. Замість очікування осяяння, під час якого я пригадаю все, з чим мені працювати прямо зараз. Земля в халепі». Сонце, заражене астрофагами, я на космічному кораблі у іншій сонячній системі. Цей корабель було непросто побудувати, і він був під орудею міжнародної команди. Ми говоримо про міжзоряну місію, щось, що мало б бути неможливим з нашим рівнем технологій. Так, добре, отже, людство приділило багатько уваги і сил цієї місії. Астрофаги є тією загубленою ланкою, що зробили її здійсненою. Пояснення може бути лише одним. Тут наявне рішення проблеми астрофагів. Чи потенційне рішення? Що, що обіцяє достатньо, аби виділити купу купенно ресурсів? Я перевірив дані на екранах. Більшість з них видавалася такими, якими очікуєш побачити на борту космічного корабля. Життя забезпечення, навігація, цього ж типу дані. Один екран був підписаний як «Жуки». Табличка над наступним означала «Чекайте, жуки?» Гаразд, я не знаю, чи це з чимось пов'язано, та мені потрібно з'ясувати, чи наявна на борту купа жуків. Це те, що людина має знати. Екран був розділений на чотири квадрати, кожен з яких показував приблизно одне і те саме. Невелику схему і пачку текстової інформації. Кожна схема зображала, це були подібні витягнуті форми із чітко вираженою головною частиною і трапецеподібною задньою. Якщо нахилити голову вправо і подивитися зизом, то типу можна побачити жука. До того ж кожен жук мав назву – Джон Пол Джордж Рінго. Так, до мене дійшло. Я не риготав, але до мене дійшло. Джон не був комахою. Я досить впевнений, що це космічний корабель. Трапеція позаду позначена як спин-двигун. Широка частина корпуса як паливо. Головна частина підписана – комп'ютер і радіо. Я роздивився ще уважніше. Дані про паливо свідчили наступне. Астрофаги – 120 кілограм. Температура – 96,415 градусів Цельсія. Дані про комп'ютер були такими. Остання перевірка пам'яті три дні тому. 5 терабайтів. Функціонують коректно. Радіо описувалося стисло. Статус – 100%. Це безпілотний дрон. Щось невелике, думаю. Загальна маса палива – 120 кілограмів. Це небагато. Проте крихітні астрофаги проробили довгий шлях. Наукові інструменти не вказані. Яка функція у порожнього безпілотного корабля на борту? Чекайте, якщо 5 терабайтів – це і є його призначення? Розуміння впало на голову. «Ух, маю. тільки й сказав я. «Я у далекому космосі. Я у іншій зоряній системі. Мені невідомо, скільки знадобиться астрофагів, щоб долетіти сюди, але певно, що чимало. Спрямування корабля до іншої зірки, скоріш за все, вимагає абсурдної кількості палива. Спрямовування корабля до іншої зірки і повернення його, скоріш за все, вимагає в десять разів більше палива. Я перевірив в екран астрофага, аби освіжити інформацію в пам'яті». Залишок 20 862 кілограми. Рівень споживання – 6,43 грамів в секунду. Рівень споживання раніше складав 6 0,45 грамів на секунду. Дещо зменшився. І кількість палива теж зменшилася. Відомо, що через споживання палива загальна маса корабля зменшується, тож потрібно менше палива за секунду, аби підтримувати постійне прискорення. Добре, це має певний сенс. Я поняття зеленого не мав, яку масу має Гейл Мері, але щоб підтримувати її прискорення 1,5G кількома грамами палива в секунду, астрофаги – це неймовірна штука. У будь-якому випадку мені до 100 кількість спожитого за увесь час. Тобто порахувати можна, але це складно. Тож зараз я спростив його до 6 грам на секунду. Наскільки вистачить палива? Мати комбінезон – це приємно. Він має кишені для будь-яких дрібничок. Калькулятор я все ще не знайшов, тож ввів підрахунки ручкою на папері. Загалом я витрачу паливо десь за 40 днів. Я не знаю, що це за зірка, але це не сонце. І повернутися від іншої зірки на землю з прискоренням півтора джі за 40 днів абсолютно неможливо. Скоріше за все знадобилися руки, щоб дістатися сюди з землі. Саме тому я міг перебувати в комі. Цікаво. Так чи інакше, але це означає лише одне. Гейл Мері рухається не в бік дому. Це квіток в один кінець. Я твердо впевнений, що жуки є засобом засилання інформації на землю. Точно неможливо мати радіопередавач, достатньо потужний, для того, аби передавати на декілька світлових років, не впевнений, що такий взагалі можливо побудувати. Натомість я маю ці маленькі бітловські кораблики з п'ятьма терабайтами кожен. Вони досягнуть землі і передадуть інформацію. Для впевненості їх тут четверо. Скоріше за все, від мене вимагалося скопіювати всі мої знадібки на кожен і відправити їх до мів. Якщо хоч один пройде шлях назад неушкодженим, землю врятовано. Моя місія самогубна. Джон, Пол, Джордж і Рінго повернуться, проте мій довгий і звивистий шлях закінчиться тут. Я, певно, мав це усвідомлювати, коли погоджувався. Але для моїх забитих амнезією місків – це новина. Тут я десь ісконаю. І на наодинці.